По-моєму, я непогано виступив сказав Том Джон. Аж занадто. Хлопець потер долоні. То я правда. Куди йдемо далі? Далі? Ніч ще тільки починається. Ніч уже закінчується, а починається день поспішно сказав Гном. Все одно, я не хочу додому. Тут немає якогось спокійнішого місця. Ми ж і по ковточку зробити не встигли. Гюл зітхнув. Я чув про тролеві таверни, сказав Том Джон. Десь у затінках такі є. Хотів би я побувати в тролевій таверні. Примітка. Затінки старовинний район Анкмурпорка, який вважається значно неприємнішим і небезпечнішим за решту міста що неабияк дивує приїжджих. Хлопче, вони тільки для тролів. Там наливають рідку лаву, подають гальку зі спеціями, а грають важкий метал. А гномові бари? Не варіант, гаряче заперечив гном. До того ж тобі довелося б сидіти там на гінці. Наливайки для нижчого класу, ж? Гаразд, подивися на це так. Як довго ти зміг би горланити пісні про золото? Це жовте, це дзвенить ти можеш за нього все купити ти, видав Том Джон для експерименту. Вони проштовхувалися крізь заюрмлену площу розбитих місяців. Секунди чотири. Отож, а на п'ятій годині поспіль це вже трохи приїдається. Гюл з похмурим виразом обличчя копнув ногою бруківку. Коли вони заїжджали до цього міста попереднього разу, він навідався до кількох гномових барів, і йому там не сподобалося. Його земляки, які на батьківщині не робили нічого небезпечнішого за добування залізної руди та полювання на невеликих звірів, у місті відчували необхідним не вилазити з кольчуг не виходячи з дому без сокири на поясі, і брати імена на кшталт Тімкін-Верведуб. І ніхто не міг змагатися з міським гномом у вмінні квасити. Часом гном примудрявся спустошити весь кухоль так, що до горлянки не потрапляло ані краплі. «Так чи так?» – продовжив Гюл. Тебе все одно звідти викинули б за нонкомформізм». Вона справді текст пісні про золото такий. Золото, золото, золото. Золото, золото, золото. А приспів? Золото, золото, золото, золото, золото, відповів гюл. Е, ти пропустив ще одне золото. Таким от неправильним гномом я виріс. Ну, не те, щоб виріс садовий пеньок, усміхнувся Том Джон. Гном тихо зашипів крізь зуби. Вибач, поспішно сказав Том Джон. Просто батько. Я знайомий з твоїм батьком не перший день, перервав його гюл. Ми не один пут солі разом з'їли, і хай мені грець не раз бувало так, що крім солі їсти більше було нічого. До того як тебе. Він затнувся. Словом усяке бувало. Промимрив він. От я й кажу, що кожен є тим, ким він є. Так, вибач ще раз. А розумієш, справа в тому. Гном раптом зупинився перед початком темної алеї. Ти нічого не чув? Обоє втупилися в темряву, вкотре видаючи в собі провінціалів. Морпоркці не спиняються роздивитися темну алею, якщо звідти чутно підозрілі звуки. А коли бачать якусь товханину, не кидаються на допомогу, принаймні на допомогу тому, хто обрав не той бік важкого черевика. Також вони в жодному разі не кричать агов. і вже точно не дивуються, якщо зловмисники замість панічної втечі починають розмахувати перед ними якимись картками. Що це таке? спитав Том Джон. Це ж блазень, вигукнув Г'ю. Вони пограбували блазня. Ліцензія грабіжника? спитав Том Джон, перетул роздивляючись картку. Досить ту так, сказав ватажок трійці нападників. Тільки ви на нас не розраховуйте, бо ми вже йдемо по домах. Угу підтвердив один з його колег. «Це все через ці, як їх, квоти». «Але ви його побили?» «Та ладно, тільки трохи. Це навіть і не биття. Це типу ногами по спині поплескали», додав третій грабіжник. «Баш на баш. Знаєте, як він Рона справи навернув?» «Ага, ніякого поняття в чоловіка». «Ах, ви ж безсердечні!» Почав був Гюл, але Том Джон застережно поклав йому руку на голову. Він перевернув картку. На звороті було написано «Дж, Г, М'якоступ, Богінс та Небожі. Крадіжки на замовлення. Стара фірма. З вами з 1789 року. Всі типи крадіжок професійно і конфіденційно». Порядок у обкрадених приміщеннях, виклик 24 години на добу, крадіжки всіх розмірів, ставайте постійними клієнтами. – Схоже, все оформлено як слід, – неохоче вимовив Том Джон. Від подиву Гюл відпустив жертву нападу, який саме допомагав зіп'ятися на ноги. – Як слід? – заволав він. – У грабіжників? «Звичайно, ми випишемо йому квитанцію», – сказав Богінс. «Та хай ще тішиться, що він саме нам трапився. Новачки часом взагалі без поняття бувають». Примітка. Система ліцензованої злочинності Ангморкорка, предмет заздрощів багатьох інших держав, завдячує своєю появою чинному патрицієві в етінарі. На його думку, Підтримувати правопорядок у місті з мільйоном мешканців можливо лише за умови офіційного визнання різноманітних бан та грабіжницьких зграй, надання їм професійного статусу, регулярного запрошення їхніх ватажків на спеціально влаштовані бенкети та законодавчого встановлення певного рівня вуличної злочинності, після чого Можна було змусити ватажків не допускати перевищень цього рівня під загрозою позбавлення новонабутих пільг та заодно чималих ділянок шкіри. Це спрацювало. Правопорушники виявилися чудовими правоохоронцями. Неліцензовані злочинці, наприклад, дуже швидко зрозуміли, що замість ночі другої в камері можуть провести вічність на дні річки. Щоправда, виникли труднощі з веденням статистики, що покликало до життя цілу систему бюджетного планування, розрахунку квот та реєстрації прав, призначену а. забезпечити достатній життєвий рівень для ліцензованих злочинців, б. гарантувати, що жодного громадянина не буде пограбовано частіше за певну встановлену норму. Власне, найдалекоглядніші громадяни одразу почали укладати угоди на певну кількість крадіжок, нападів, тощо протягом усього фінансового року, зазвичай за умов за подіяні їм шкоди в зручних умовах їхніх власних домівок, аби вільно пересуватися вулицями всю решту часу. Відтак нововведення прижилися, і сприяли миру та гармонії в суспільстві. Чим у чергове вже неодноразово було продемонстровано, що порівняно з правителем Ветінарі Макіавеллі не годився би навіть у директори сільського продуктового. Свинопаси, погодився хтось із племінників. І скільки ж ви з нього зняли? спитав Том Джон. Богіс витягнув з-за пояса блазнивий гаманець і розв'язав його і зблід. А що б тебе? промимрив він. Племінники обступили його з трьох боків. Ось тобі й маєш. А таке вже вдруге в цьому році дядьку. Богіс глипнув на жертву. Звідки ж я знав? Ну от звідки? Тобто, гляньте на нього, чого ви чекали? Кількох мідяків, ясен пень. Ми б на нього й уваги не звернули, якби він нам сам по дорозі додому не трапився. Ото воно так і виходить. Для інших постаралися. «То скільки він мав?» – повторив Том Джон. «Та тут доларів сто сріблом», – простогнав Богінс, розмахуючи гаманцем. «Це ж не мій рівень, не мій клас. Мені таких грошей не можна і в руки брати». «Щоб стільки з кого зняти, треба бути в гільдії адвокатів чи в чомусь подібному. Я перевищив квоту, такі справи». «То просто поверни йому гроші?» – здивувався Том Джон. «Та я ж йому квитанцію виписав. А на них це його номери», – пояснив наймолодший із племінників. «І потім гільдія їх, як його, звіряє». Гюл схопив Том Джона за руку. «Вибачте, ми на хвилинку!» Кинув він засмученому злодієві і потягнув Том Джона на інший бік алеї. «Так, пояснино!» – сказав він. «Хтось з нас їхав з глузду. Вони, я, ти!» Том Джон пояснив. «То це законно?» «До певної міри. Дивовижно, еге ж? Мені це один чоловік у пабі колись розтлумачив. І оце вони бідкаються, що відібрали забагато? Еге ж, я так розумію, їхня гільдія ці речі контролює дуже суворо. Жертва пограбування, що висіла в них на руках, застогнала, почулося якесь зеленчання. Приглянь за ним, сказав Том Джон. Я все владнаю. Він підійшов до грабіжників. Ті були дуже стурбованими. Ну. Промимрив Богінс так, ніби його у вазі запропонували нову теорію виникнення Всесвіту. Але ж, квитанція, ми маємо її заповнити, дата, місце, підпис, усе таке. Мій клієнт схильний вважати, що насправді ви пограбували його на, припустімо, п'ять мідяків. Змовницьки продовжував Джон. «Дідька лисого!» – закричав блазень, який почав приходити до тями. «Зазначена сума включає два мід'яки за поточним курсом, три мід'яки на покриття транспортних витрат, оплату за е амортизацію засобів виробництва», – підказав Богінс. «Саме так». «Все чесно». Богінс поглянув поверх Том Джонової голови на блазня, який був уже цілком притомний і вкрай розлючений. Все цілком чесно, повторив він гучніше. Справжня дипломатія. Дуже вам вдячний. Він подивився на Том Джона. Може, замовите що небудь, сер? поцікавився він. «Тільки скажіть, у цьому сезоні в нас є нова пропозиція на позавданню тяжких тілесних. Практично безболісно, ви майже нічого не відчуєте». «Навіть подряпин не буде», – додав старший племінник. «До того ж ви можете самі обрати, яку частину тіла вам пошкодити». «Гадаю, в цьому плані у мене вже є давні надійні зв'язки». Тим самим змовницьким тоном відгукнувся Том Джон. А що ж, тоді нема питань? На все добре. Лишається тільки, додав Том Джон, коли грабіжники вже зробили перші кроки, узгодити питання гонорару за посередницькі послуги. Над Анкморпорком остигав сірий попіл ночі. Том Джон та Г'юл сиділи один навпроти одного в своїх апартаментах і рахували гроші. «За моїми підрахунками – 3 срібних долари та 18 мідяків чистого прибутку», – сказав Том Джон. «Це було неймовірно», – сказав Блазень. «Я про те, як вони запропонували зайти до них додому і взяти ще гроші після того, як ви виголосили їм промову про права людини». Він озяв ще трохи мазі від синців і знову помастив гулю на голові. – А наймолодший аж заплакав, – додав він. – Неймовірно! – Це загоїться, – сказав Гюл. – То ви справді гном? Гюл не почувався готовим заперечувати. – А ви справді блазень, – сказав він. – А вже ж ви з дзвіночками вгадали, так? – – стомлено сказав Блазень, потираючи ребра. – І за дзвіночками теж. Томджон, скривившись, копнув г'юла по нозі під столом. – правді кажучи, я вам дуже вдячний, – промовив Блазень. Він звівся на ноги і скривився від болю. – І я хотів би вам якось віддячити. Тут ще відчинені які-небудь шинки – Том Джон підвів його до вікна і вказав у глиб найближчої вулиці. «Бачите всі ці вивіски?» – спитав він. «О, матінко моя, їх тут море!» «Саме так. А оту із синю-білим знаком бачите?» «Та наче бачу. Ну так ось, наскільки мені відомо, це єдиний в околицях шинок, який хоч іноді зачиняється. Тоді уклінно прошу вас пригоститися зі мною». Це найменше, що я можу для вас зробити, – нервово сказав Блазень. Не сумніваюся, ваш маленький друг теж не проти чого-небудь вквасити. Гюл стиснув пальцями край столу і розкрив був рота, але нічого не сказав. Забувши зстулити рота, він заклякло дивився на постаті актора та Блазня. – Все гаразд? – поцікавився Том Джон. Гюл відвів погляд. Сьогодні він явно перевтомився. Привиділося, пробурмотів він і додав. А випити я б і справді випив, навіть добряче наквасився б. Справді, подумав він, навіщо опиратися? А може, ще й добряче заспівав би, завершив він. «Наступне слово! Нач золото!» Гюл, похитнувшись на стільці, зазирнув до свого кухля. Схоже, сп'яніння і натхнення виявилися несумісними. «І ти пропустив одне золото!» – додав він. «Де?» – здивувався Том Джон. На його голові красувався блазнів ковпак. Гюл подумав. «Здається...» – вимовив він, намагаючись зосередитися. «Десь між золото і золото. І здається...» Він знову зазернув до пустого кухля. Видовище навіювало всесвітню тугу. «Здається...» Він здався і по паузі сказав. «Здається, я би ще трохи випив». «Я заплачу», – сказав Блазень. «І навіть не заплачу». «Ха-ха!» Він спробував підвестися і врізався головою в стелю. У напівмороці залу з десяток рук міцніше вхопилися за держаки десятка сокир. Та частина г'юлового «я», що залишалася тверезою і з жахом спостерігала за іншою частиною, змусила його заспокійливо помахати в напрямку насуплених у напівтемряві брів. «Все гаразд», – повідомив він у простір. Без образ. Просто він, як його, ідіот. Тобто...» «Блазень! Дуже веселий Б Блазень з цього, як його?» «З ланкру!» – підказав Блазень і важко всівся на шинквас. «То ну, десь біля цього, як його не вимовиш, геть не вміє поводитися, у них там якось небагато гномів». «Ага». Сказав блазень, обхоплюючи голову руками. «У мене вдома їх низький відсоток!» Хтось поплескав Гюла по плечу. Обернувшись, він побачив залізний шолом, а під ним вкрите щитиною нерівне обличчя. Власник обличчя багатозначно погойдував метальною сокирою. «Ти бо то порадив своєму другові трохи менше веселитися?» – запропонував він. «А то розважатиме мені в пеклі!» Гюл спробував краще роздивитися його крізь завісу алкогольного туману. Ти, «Ти хто?» – нарешті спитав він. «Бий шолом, буревій!» – сказав гном, ляснувши себе по обтягнутих кольчугою грудях. І я кажу, що...» В'юл придивився пильніше. «Та ж я тебе знаю», – сказав він. «У тебе косметична фабрика на Замикацькій вулиці. Тільки минулого тижня я в тебе купив добру партію гриму». Обличчям буревія промайнула тінь паніки. Він перелякано схилився над столом. «Тихше, ну тихше ж!» – прошепотів він. «Загадав, фабрика називається Ельфійські парфуми та рум'яна», – радісно продовжив гюл. «Дуже якісний товар!» – додав Томджун, намагаючись втриматися на крихітній лаві. «Особливо машкара трупнозелена, зелена номер 19". «Батько каже, що ти такої більше ніде не знайдеш. Перший клас!» Гном розгублено зважив Сокир в руці. Хм, ну...» – сказав він. «Ох, так, ну, дякую. Майте на увазі, у нас добірні інгредієнти». «А оцим їх подрібнюють?» Безневинно поцікавився гюл, вказуючи на сокиру. Чути сьогодні вихідний. Брови буревія сповзлися докупи, ніби пара тарганів для секретної розмови. Ви ж із театру, Геш?» ж? Точно, підтвердив Том Джон. Мандрівні актори. Тобто зараз осілі, виправився він. «Скільки що ми постійно зісковзуємо. Гном полишив сокиру і сів на сусідню лаву. Його обличчя раптом запроменіло ентузіазмом. «Ходив до вас минулого тижня», – повідомив він. «Збіса сподобалося!» «Показували про дівчину і хлопця, але її віддали за того старого, а про того хлопця сказали, що він помер». То вона чахла, чахла та й отруїлася, а потім виявилося, що той чоловік був зовсім іншим, але не міг їй сказати, тому що гном замовк і висякався. Словом, усі померли, підсумував він. Так трагічно не посоромлюся зізнатися, що я всю дорогу додому ридав. «Ця дівчина була така бліда!» «Номер дев'ятнадцять і шар пудри», – життєрадісно сказав Том Джон. «І трохи тіней під очима». «Га?» «Ну і пару згорнутих хустинок під жакет», – додав Том Джон. «Про що він?» – розгублено спитав гном, звертаючись до високоповажної, хай би як неоднозначно це зараз не звучало, Гюл усміхнувся у свій кухоль. Голопче, це тонино їм монолог Греталіни", сказав він. За виграшки. Том Джон ручкою встав, сильно вдарився головою об стелю, знову сів і, врешті-решт, у вигляді компромісу став навколішки. Притиснувши руку до того місця, де за іншого поєднання хромосом міг би бути бюст. Він розпочав. «Неправду кажуть, ніби зараз літо». На кілька наступних хвилин гноми в шинку затамували дихання. Хтось упустив сокиру і на нього дружно зашикали. «І тане сніг! Навіки прощавай!» Завершив Том Джон. «Випивай отруту, перевалююся через мур». Швидко спускаюся приставною драбиною, змінюю сукню на костюм комічного Герольда, виходжу на сцену з лівого боку. Усі сюди, шановне товариство! Досить, досить! – неголосно кинув Гюл. Кілька гномів рюмсали, затуляючи обличчя шоломами. По всьому шинку чулося моргання. Буревій промокнув очі кольчужним носовичком. «Це найсумніші слова, які я коли-небудь чув», сказав він, піднімаючи очі на том Джона і завмер, вражений раптовим осяєнням. «Чекай, ну але ж це чоловік!» Він штовхнув Гюла ліктем. «А я ж ледь не закохався в ту дівчину на сцені, він часом ельфам не рідня? Чистокровна людина, запевнив Гюл. Я й батька його знаю. Він ще раз подивився на блазня, який з роззявленим ротом слухав діалог гномів і перевів погляд на Том Джона. Та ні, подумав він, збіг. Це називається акторською майстерністю. Продовжив він, хороший актор може здатися ким завгодно, розумієш? Він фізично відчував погляд блазня на своїй потилиці. Так, але вдягатися, як жінка, це трохи... Сумнівом почав буревій. Том Джон скинув черевики і опустився колінами на них так, що його обличчя опинилося на одному рівні з гномовим. Кілька секунд юнак уважно придивлявся, після чого його риси почали мінятися, і перед очима присутніх постали двоє буревіїв, хоча один з них стояв на колінах і був поголений. — Усі сюди, шановне товариство! — сказав Томджун буревієвим голосом. Для присутніх гномів з їхнім простецьким почуттям гумору це був вибуховий жарт. Вони скупчилися довкола гнома та Том Джона. Г'юл раптом відчув обережний доторк до свого плеча. "То ви обоє з театру?" спитав уже майже тверезий блазень. "Ну, так. Значить, я подолав ці п'ятсот миль саме для зустрічі з вами." Якби Гюл описував подальші події в стилі своїх приміток до текстів п'єс, там значилося б пізніше того ж дня. Стукіт молотків з колиски рештування, в якій стрімко різ диском, вгвинчувався в одне вухо гнома і чим душ вилітав з іншого. Він усвідомлював, що пам'ятає, як гноми раз у раз ставлять їм по кухлю, а в паузах Том Джон втілюється у все нових і нових персонажів. Потім з подачі Боревія всі гуртом перемістилися в інший бар, тоді в Хапонську Забігайлівку, а далі все тонуло в тумані. Як виявилося, він таки не був досить вправним у квасінні. В рота все-таки потрапляло забагато випавки. Судячи з наявного зараз присмаку в цьому роті, не промахнулося і якесь слабе насачовий міхурнічне створіння. «Ти впевнений, що впораєшся?» – спитав Вітолер. Гюл поцмакав губами в надії позбутися гидкого присмаку. «Думаю, так», – сказав Том Джон. «Принаймні, як ідея, це було цікаво. Лихий король, що править за допомогою злих відьом, бурі, сповнені примар ліси – «Істинний спадкоємець трону», «Двобійне на життя на смерть», «Близь кинжала», «Гармидері гвалт», «Злий король гине», «Добро торжествує», «Радісний передзвін». «Можна влаштувати дощі з трояндових пелюсток», – промовив Вітолер. «Я знаю одного чоловіка, який продасть їх майже за собівартістю». Обоє подивилися на Гюла – який задумливо барабанив пальцями по лаві. Вже за мить усі троє дивилися на торбинку зі сріблом, яку Блазень перед тим вручив гномові. Цієї торбинки вже вистачило б на завершення будівництва дискума, а Блазень же натякнув, що буде більше. Ось вони які приватні пожертви. – То ти це зробиш? – повторив Вітолер. – Та можна. Сказав Гюл. – але не знаю. Коли що я не хотів би на тебе тиснути, сказав вітолер. Три пари очей знову спинилися на торбинці зі сріблом. Усе це справді трохи підозріло, погодився Том Джон. Тобто блазень то людина пристойна, але ідею свою він викладав якось дивно. Слова говорили одне, а очі – щось інше. І в мене склалося враження, що правду говорять саме очі. З іншого боку, – поквапливо сказав Вітолер, – кому зашкодить ще одна п'єса? А воно того варте. Гюл підняв голову. Ти про що? – неуважно спитав він. Про сюжет, – відповів Вітолер. Деякий час не чулося нічого, крім барабанного дробу гномових пальців. Торбина зі сріблом чомусь стала здаватися більшою. Вона наче поступово заповнювала всю кімнату. «Воно того!» – надиво-голосно почав Вітолер. «З моєї точки зору!» – почав Гюл. Обоє замовкли. «Вибач, договорюй». «Та нічого, кажи вже!» Я просто хотів сказати, що на будівництво дискума нам грошей достатньо і так, сказав Гюл. Хіба що на стіни та сцену, сказав Вітолар, але більше ні на що. Ні на ляди з пекла, ні на машини для богів з небес, чи на платформу барабан, чи на механічні віяла для штучного вітру. Ми ж усе життя без них обходилися, сказав Гюл. «Пам'ятаєш, старі добрі часи, все, що ми мали, це дошки та трохи фарбованої мішковини. Зате скільки ентузіазму! Коли нам був потрібен вітер, ми створювали його самотужки». Він знову побарабанив пальцями. «Хоча, – тихо додав він, – нам не завадила б машина для зображення хвиль, зовсім невеличка. У мене ж є ота ідея про те, як корабель налітає на рифи поблизу невідомого острова і отам. Ви, нічого не буде, покрутив головою вітулер. Але ж ми не раз збирали цілі натовпи, здивувався Том Джон. Звісно, хлопче, звісно, але ця публіка платила по пів пенні, а майстри механіки хочуть срібла. Якби ми хотіли стати заможніми людьми, тобто персонами, – поспішно виправився він, – нам треба було б народитися теслями. Він засувався на стільці. Я вже заборгував тролеві хризофразу більше, ніж слід було б. Двоє колег втупилися в нього. Та ж він відриває боржникам руки й ноги, – вигукнув Том Джон. «Скільки ти йому винен?» – спитав Г'юл. «Та все гаразд», – поспішно відповів Вітолер. «Відсотки покривати я встигаю більш-менш». «Чудово, але скільки ти винен в цілому?» «Одну руку і одну ногу». На обличчях юнака та гнома відбився жах. «Як ти міг бути настільки...» Я зробив це для вас. Том Джонові потрібно на велику сцену. Він не має гробити здоров'я, ночуючи в халабудах і не маючи власного дому. А тобі, мій друже, давно час десь осісти і отримати в своє розпорядження усі ці ляди хвилювальні машини, чи як його там. Саме ви колись підбивали мене на всю цю справу, і я подумав, що ви маєте рацію. Не можна жити постійно в дорозі, даючи по дві вистави на день для купки селян, до яких потім доводиться підходити з простягнутим капелюхом. Яке майбутнє нам світило? Я подумав, що нам треба мати постійне місце для вистав зі зручними місцями для поважних гостей, тих, хто не стане кидатися картоплинами в акторів. Я сказав, начхати на ціну. Я тільки хотів, щоб ви. Гаразд, гаразд, скричав Гюл. Я напишу цю п'єсу. А я в ній зіграю, додав Том Джон. Майте на увазі, я нікого ні до чого не примушую, сказав Вітолар. Це ваш власний вибір. Гюл насуплено дивився у стіл. Він мусив визнати, що блазнева пропозиція мала свої привабливі сторони. Три відьми – це було чудово для будь-якого сюжету. Двох було б замало, а чотирьох – забагато. Ці три відьми могли втручатися в людські долі і таке інше. Багато диму і зеленого освітлення, В сюжет з трьома відьмами можна включити що хочеш. Аж дивно, що досі до цього ніхто не додумався. «То ми кажемо цьому блазневі, що згодні, правильно?» – спитав Вітолер, кладучи руку на торбинку зі сріблом. «Добряча буря», – думав він тим часом, – «теж річ ніколи не зайва. І лінія привода, яку він сам же колись скоротив у потіж себе, заявивши, що вони не можуть дозволити собі муслін для савана». Можливо, вдалося б знайти місце і для смерті. З юного семерта вийшов би з біса хороший смерть. Потрібні тільки білила для обличчя та черевики на платформі. «Звідки, кажете, він приїхав?» – спитав Вітолеру уголос. «Звід це скель», – відповів драматург. «Якесь маленьке королівство, про яке ніхто не чув. Звучить, як я не знаю що». «Неблизький світ!» «Я все одно хотів би поїхати», – сказав Том Джон. «Я ж там народився!» Вітолар подивився в стелю. Гюл втупився в підлогу. В цю мить все було краще, ніж дивитися в очі один одному. «Ти ж сам казав», – нагадав юнак. «Розповідав, що це було під час ваших виступів десь у горах». «Так, але хіба ж я пам'ятаю, де саме?» – пробурчав Вітолер. «Всі ці гірські містечка для мене як дві краплі води. Ми більше часу переправляли халабуди через річки та витягали їх на пагорби, ніж грали на сцені». «Я міг би взяти з собою декого з молодших, і ми з користю провели б літо», – сказав Томджон. Відіграли б найкраще зі старого репертуару і ще легко встигли б повернутися до Дня Душевного Пундика. Ви б лишалися тут та стежили за будівництвом театру, а ми прибули б на відкриття. Він лукаво посміхнувся батькові. Молоді це було б не зайве, додав він. Те ж сам завжди кажеш, що дехто з молодих уявлення не має про справжнє акторське життя. «Але Гюл ще повинен написати п'єсу», – сказав Вітолер. Гном мовчав. Його погляд не виражав нічого. За деякий час його рука зникла під камзолом і з'явилася зі стопкою паперу, а інша видобула звідки з-за пояса маленьку закорковану пляшечку чорнила та жмуток гусячих пір'їн. Так і не піднявши очей на колег, Гюл розгладив аркуш, відкоркував пляшечку з чорнилом, занурив туди перо, потримав його над столом, споглядаючи аркуш як яструб у пошуках жертви, і почав писати. Вітолер кивнув Том Джонові. Ступаючи якомога тихше, вони залишили кімнату. Близько полудня туди принесли піднос із їжею та чистий папір. Коли всі інші пили чай, їжа лишалася на місці. Паперу не було. Кількома годинами пізніше один з учасників трупи повідомив, що проходячи повз халабуду, чув вигуки «Не виходить! Не те!» і звук удару, ніби щось пожбурили об стінку. Під час вечері Вітолер почув крики з вимогою принести ще свічок, та нагострити пір'їни.